Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга, розділ 57-й. Ларі з Лео сиділи на бордюрі перед будинком. Ларі пив темне пиво Гемз, Лео – теплий оранж-спот. У Болдері в ті дні можна було пити що завгодно, якщо ви готові пити його теплим. За їхніми спинами лунало рівне годіння газонокосарки. Люсі косила траву. Ларі пропонував зробити це сам, але вона похитала головою. «Якщо можеш, розберися, що з Лео». Був останній день серпня. Наступного дня після того, як Надін переїхала до Гарольда, Лео не прийшов снідати. Ларі знайшов хлопчика в його кімнаті. Він сидів у самих трусах і смоктав палець. Спілкуватися не хотів, поводився недружньо. Ларі злякався ще дужче, ніж Люсі, бо вона не знала, який був Лео, коли Ларі вперше його побачив. Тоді його звали Джо, і він розмахував різницьким ножем. Відтоді минула більша частина тижня, і Лео стало трохи краще, але він ще не до кінця отямився і не бажав говорити про те, що сталося. «Ця жінка якось із цим пов'язана», – сказала Люсі, закручуючи кришку на баку мотокосарки. «Надін? Чому ти так думаєш?» «Ну, я не хотіла про це говорити, але вона днями приходила, коли ви з Лео пробували порибалити на колд-кріку. Хотіла бачити хлопчика. Я була рада, що вас обох не було вдома». «Люсі!» Вона похопцем його поцілувала, а він просунув руку під її лівчик і весело пригорнув. «Я про тебе раніше неправильно думала», – сказала вона. «Мабуть, я завжди про... про це шкодуватиму». Але я ніколи не буду, як Надін Крос. Щось із нею не так. Ларі не відповів, але подумав, що Люсі, напевне, має рацію. Тієї ночі біля Кінг Суперс Надін поводилася як божевільна. Тут іще одне. Коли вона прийшла, вона не називала його Лео. Звала його іншим іменем – Джо. Він невиразно подивився на неї, а вона завела косарку». І от через півгодини після цієї розмови він пив пиво і дивився, як Лео набиває свій м'ячик, який знайшов, коли вони вдвох ходили до Гарольда, де тепер живе Надін. Маленький білий м'ячик уже замастився, але не пом'явся. Пок-пок-пок по асфальту. М'ячику-м'ячику скік-скік. Що за чудова гра? Лео, він же тепер Лео, правда? Тоді не захотів заходити у будинок Гарольда. У будинок, де тепер живе мама Надін. «Хочеш на риболовлю сходити, малий?» Раптом запропонував Ларі. «Не треба», – сказав Лео. Звів на Ларі дивні зеленкуваті, мов морська хвиля очі. «Містера Еліса знаєш?» «А вже ж!» «Він каже, що ми зможемо пити воду з річки, коли повернеться риба. Без цього самого!» Він видав звук, схожий на ухкання, і поворушив пальцями перед очима. Ну, розумієш? Без кип'ятіння? Так. Пок, пок, пок. Я люблю діка. І Лорі теж люблю. Вони завжди пригощають. Він усе боїться, що вони не зможуть, але я думаю, що в них все вийде. Що вийде? Дитина. Дік думає, що він застарий, але як на мене, то ще ні. Ларі хотів спитати, як це вийшло, що Лео з Діком про це заговорили, але передумав. Відповідь звичайно буде проста. Вони про це не розмовляли. Дік не став би говорити з маленьким хлопчиком про такі інтимні речі, як зачаття дитини. Лео просто просто знав і все. Пок, пок, пок. Так, Лео багато що знає, чи відчуває інтуїтивно. Він не бажав заходити в дім Гарольда і щось сказав про Надін. Він уже не міг пригадати, що саме, але Ларрі згадував ту розмову, і йому стало не по собі, коли дізнався, що Надін пішла жити до Гарольда. Хлопчик, не ввійшов би, війшов у транс, наче «пок-пок-пок». Ларрі дивився, як м'ячик підскакує, а потім раптом глянув на обличчя Лео. Очі хлопчика були темні, далекі. Косарка гула далеко, сонно. Сонце світило рівно, тепло. А Лео знову війшов у транс. Немов почув думку Ларі і просто відповів на неї. Лео пішов побачити слона. Дуже невимушено Ларі промовив. Так, мабуть, буде в них дитина. Дікові на вигляд не більше, ніж 55. У Керрі Гранта дитина майже в 70 з'явилася, здається. А хто такий Керрі Грант? Спитав Лео. М'ячик скакав угору-вниз, угору-вниз. Далі подумки. Лиха слава на північ через північний захід. А ти не знаєш? – спитав він Лео. Актор такий, – сказав Лео. Знімався в лихій славі і північному заході. Далі подумки. На північ через північний захід. Тобто на північ через північний захід, – ніби погоджуючись, сказав Лео. Його очі все невідривно стежили за стрибками м'яча. Правильно, сказав Ларі. А що мама Надін Лео? Вона зве мене Джо, я в неї Джо. А по спині Ларі пробіг холодок. Зараз погано. Погано. У них обох дуже погано. У Надін і. Далі подумки Гарольда. Так, у нього. Вони нещасливі? Він їх обдурив. Вони думають, що вони йому потрібні. Він? Він. Слово повисло в теплому літньому повітрі. Пок, пок, пок. Вони збираються на захід, сказав Лео. О Боже. пробурмотів Ларі. Його кинуло в холодний піт. Чи треба йому слухати ще? Це все одно, що дивитися, як поволі відчиняють двері склепу на тихому цвинтарі, а звідти поволі висовується рука. Хоч що там, не хочу це слухати, не хочу цього знати. «Мама Надін хоче думати, що винен ти», – мовив Лео. «Хоче думати, що ти привів її до Гарольда. Але вона чекала спеціально. Вона дочекалася, доки ти дуже сильно полюбив маму Люсі, дочекалася, доки це вже точно так буде». Вона немов стирає ту частину в голові, яка відрізняє хороше від поганого, потроху стирає її, а коли зітре зовсім, то буде досить навіжена, щоб рушити на захід, може, ще навіженіша? Лео. прошепотів Ларі, і Лео одразу відповів Вона зве мене Джо, явної Джо. Мені теж звати тебе Джо? сумнівом спитав Ларі. Ні, з якоюсь приємністю промовив хлопчик. Будь ласка, не називай. Ти скучаєш за мамою Надін, Лео, так? Вона мертва, з крижаною простотою промовив Лео. Ти тому так пізно тоді ліг? Так. І тому мовчав? Так. Але тепер ти розмовляєш. У мене є ви з мамою Люсі, щоб з вами говорити. Так, звичайно. Але не назавжди, сердито сказав хлопчик. «Не назавжди, якщо ти не поговориш із Френні. Поговори з Френні! Поговори з Френні!» «Про Надін? Ні! А про що? Про тебе?» Лео заговорив ще очніше, майже зриваючись на страшний крик. «Воно все записано! Ти знаєш! Френні знає! Поговори з Френні!» «Комітет... не в комітеті! Комітет тобі не поможе! Нікому не поможе! Комітет – це старе!» Він сміється з вашого комітету, бо він старий, а старе це його. Ти знаєш, Френні знає. Якщо ви поговорите, ви зможете. Лео стукнув по м'ячу сильно. Пок! І той стрибнув вище від його голови, впав і відкотився. Ларі стежив за ним. У роті в нього пересохло. Серце неприємно кидалося в грудях. «М'яч відкотився», – сказав Лео, – і побіг за ним. Ларі сидів і дивився на нього. «Френні», – подумав він. Вони вдвох сиділи на краю оркестрової мушлі у парку, дригаючи ногами. За годину мало посутеніти, у парку гуляло кілька людей, дехто тримався за руки. «Дитячий час, він же час кохання», – чомусь подумала Френ. Ларі щойно договорив їй усе, що йому у трансі повідомив Лео, і від почутого в неї голова йшла обертом. «То що ти думаєш?» – спитав Ларі. «Не знаю, що думати», – тихо промовила вона. «Крім того, що мені це все зовсім не подобається. Віщі сни, бабуся, яка спочатку виконує роль голосу Бога, а потім іде в пущу. Тепер ще хлопчик-телепат, казки якісь». — Іноді мені здається, що супергрип лишив нас живими, але позбавив глузду. — Він сказав, що я маю з тобою поговорити. То я й говорю. Френ нічого не сказала. — Ну, — сказав Ларрі, якщо щось на думку спаде... — Записано, — тихо промовила Френні. — А хлопчик має рацію. Ото певне і корінь усього. Якби я не була така дурна, така пихата і не стала записувати все... «Щоб мене?» Ларі вражено подивився на неї. «Ти про що?» «Гарольд», – сказала вона. «Мені страшно. Я Стю не казала. Мені соромно було. Тримати щоденне, хто була така тупість. І тепер Стю, йому і Гарольд подобається, і всім у зоні подобається Гарольд. Навіть тобі». Вона тихо зі сльозами розсміялася. «Він же був твоїм духом-провідником сюди, правда?» «Я щось не зовсім розумію», – поволі мовив Ларі. «Ти мені можеш пояснити, чого саме боїшся? «Та от, власне, не знаю». Вона подивилася на нього очима, в яких стояли сльози. «Мабуть, я краще тобі розкажу, що можу, Ларі. Я маю з кимось поговорити. Бачить Бог, я вже не можу тримати це всередині. А Стю?» «Стю, певно, не та людина, якій це треба чути. Ну, принаймні, не той, кому в першому це треба казати. «Ну, давай, Френ!» І вона йому все розповіла, що сталося від того самого дня, коли Гарольд під'їхав до її дому в Оганквіті на кадилаку Роя Бреннінгена. Вона говорила, а останні промені дня переходили в синюваті тіні. Закохані у парку кудись йшли. Зійшов тоненький місяць. У високому кондомініумі на дальшому кінці каньйон-бульвару засвітилося кілька газових ламп. Вона розповіла йому про напис на даху сараю, про те, як спала, коли Гарольд, ризикуючи життям, написав унизу її ім'я. Як у Феб'єні зустріли Стю, як Гарольд реагував на Стю. Ніби собака, в якого хочуть забрати кістку. Про свій щоденник, про відбиток пальця на його сторінці. Коли вона договорила, уже минула дев'ята, співали цвіркуни. Запала тиша. І Френ боязко чекала, що скаже Ларі. А він, здається, глибоко замислився. Урешті він сказав: наскільки ти певна щодо відбитку, ти точно вважаєш, що то був Гарольд? Вагалася вона не більше, ніж секунду. Так, я щойно побачила, одразу зрозуміла, що це Гарольд. Той сарай, де він на стіні писав, сказав Ларі. Пам'ятаєш, я тобі тоді, при першій зустрічі, казав, що підіймався там на гору і що Гарольд вирізав свої ініціали на балці на горище. Так. Там ініціали були не лише його, твої теж, у сердечко, як закохані школярі на парті малюють. Вона пальцями витерла очі. Отже ж, буркнула вона. Ти за дії Гарольда Лодера не відповідаєш, сонце. Він узяв її долоню двома руками і міцно стиснув. Подивився на неї. Ху ть ху три рази – не твоя зараза. Тобі не треба тримати це в собі, винуватити себе. Бо якщо ти будеш...» Він стиснув їй руку ще міцніше, майже до болю, але далі дивився лагідно. «Якщо ти так будеш, то просто збожеволієш. Людині доволі непросто і про себе подбати, як тут про всіх подбаєш». Він відпустив їй руку, вони трохи помовчали. «Ти як вважаєш, Гарольд хоче кривавою помстистю?» – урешті спитав він. «Справді вважаєш, що це так серйозно?» «Так», – сказала вона. «Я всерйоз розглядаю таку можливість. А може він хоче помститися всьому комітету. Але я не знаю, що...» Його рука лягла їй на плече і притисла. Тихше. У темряві Ларрі випростався, широко розплющив очі. Тихо ворушив губами. «Ларі, що?» Коли він спустився в підвал, пробурмотів Ларі. «Поштопор чи щось таке?» «Що?» Він поволі розвернувся до неї, немов голова його була на ржавому шарнірі. «Знаєш, – сказав він, – може бути спосіб із цим розібратися. Не гарантую, бо я в ту книжку не зазирав, але так красиво виходить, Гарольд читає твій щоденник і не лише всяке дізнається, а й у нього виникає ідея. Чорт, та він тобі, мабуть, ще й позаздрив, що ти перша до такого додумалася. Хіба всі найкращі письменники не вели щоденників? Ти хочеш сказати, що у Гарольда є щоденник? От він пішов у підвал, коли я до нього з вином прийшов, а я роззирався по його вітальні. Він казав, що наставить там усякого хромованого шкіряного... А я намагався уявити, як це виглядатиме, і помітив у камінні великий камінь. Так. крикнула вона так голосно, що він аж підскочив. Коли я пролізла до нього і на Дінкрос приїхала, а я сіла на камін, там один камінець хитався. Вона знову подивилася на Ларі. Оце знову воно, не мов би нас щось водить за ніс, веде нас. Збіг обставин, промовив Ларі, але йому було не по собі. Правда. Ми обоє були в Гарольда. Обоє помітили той камінь. І ось ми тут разом. Збіг? Не знаю. А що під каменем було? Канцелярська книга. Написано на ній було головна книга. Я туди не зазирав. Тоді мені подумалося, що ця річ могла належати і попередньому господареві. Але коли і так, то Гарольд певний її знайшов би. Ми обоє помітили той камінь. То, скажімо, він його знаходить? Навіть якщо той, хто там жив до грипу, заповнив її своїми секретиками. Як він обманював податкову, які в нього були сексуальні фантазії про власну дочку, не знаю. То ці секрети не були б секретами Гарольда, розумієш? Так, але... Не перебивайте інспектора Андервуда, коли він викладає суть справи, дурненьке дівчисько. Отже... Якщо то не секрети Гарольда, то нащо йому класти книжку назад під той камінь? Бо то його власні секрети, то щоденник Гарольда. Ти думаєш, він і зараз там? Може, мабуть, краще перевірити. Зараз? Завтра. Він піде з поховальним комітетом на допомагатиме на електростанції в день. Добре, сказала вона. Як ти гадаєш мені казати про це Стю? «А чому би не почекати? Не треба здіймати Бучу, доки ми не виявили нічого важливого. Може, там книги й нема? А може, там просто список, що треба зробити? Може, там цілком безкривдне щось написано? А може, якийсь політичний план Гарольда? Або там усе може бути зашифроване?» «Я про це не думала. А що будемо робити, якщо знайдемо щось важливе?» Тоді, певне, нам треба про це поговорити на зборах комітету. От іще причина діяти швидко. Ми другого числа збираємося. Комітет дасть цьому раду. Правда? Та певне, сказав Ларі, хоча й думав при цьому, що про комітет сказав Лео. Вона зіскочила на землю. Мені стало краще. Дякую, що прийшов, Ларі. Де зустрінемося? У парку, навпроти Гарольда. Як тобі його перші дня завтра? «Чудово!» – сказав Ларі. – «Побачимося!» Френні пішла додому, і їй на серці було легше, ніж кілька останніх тижнів. Як сказав Ларі, варіанти доволі чіткі. Книга може довести, що вони марно боялися. А якщо ні? Ну, а як ні, то хай комітет вирішує. Як нагадав їй Ларі, збираються вони ввечері 2-го числа у Ніка з Ральфом, у кінці Безлайн Роуд. Коли вона прийшла додому, Стю сидів у спальні з маркером в одній руці і важкою книжкою в шкіряній політурці у другій. Назва золотом витиснена на обкладинці була така – «Вступ до кримінального кодексу Колорадо». «Непросте чтиво», – сказала Френ і поцілувала його в губи. «А то…» – він кинув книжку через усю кімнату і вона бухнулася на комод. «Ел Бандел приніс». Він і його правоохоронний комітет уже запущені в роботу, Френ. Хочу поговорити з комітетом вільної зони, коли ми зустрінемося післязавтра. А де була моя прекрасна леді?» «З Ларрі Андервудом балакали». Він довго уважно на неї подивився. «Френ, ти плакала?» «Так», сказала вона, спокійно зустрівшись із його поглядом. «Але мені тепер легше, значно легше». «Дитина?» «Ні». «А що ж таке?» «Завтра ввечері розповім. Усе розкажу, що думаю. А поки не треба питань, окей?» «Це серйозно?» «Стю, я не знаю». Він довго-довго на неї дивився. «Усе гаразд, Френні», – сказав він. «Я тебе кохаю». «Я знаю. І я тебе кохаю». «У ліжко?» Вона всміхнулася. А ну, хто перший?